Du lyssnar till Tolkning pågår, avsnitt 13. Idag pratar vi bland annat om att leva den egna förändringen vi önskar i våra liv. Om att våga göra sig tydlig med sig själv inför andra. Faran för gärningslära. Om det bittra och bäska i julen som närmar sig. Och vi kom in på Michelle Obamas ord, When they go low, We go high. Och så att vi inte ska fnysa så mycket åt vanlig enkel snällhet. Allt detta är associationer utifrån tredje söndagen i Advents evangelietext. Nu börjar vi. Hej alla och välkomna! Tolkning pågår är en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i dina predik och förberedelser. Den här podden släpps varje måndag och du kan läsa om varje avsnitt på tolkningpargar.blogspot.se Lyssna kan du också göra via iTunes och Acast och så finns vi förstås på Facebook. Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Idag är det jag, Albin Tanke, som sitter här och tolkar tillsammans med Maria Bergius, präst i Svenska kyrkan Malmö på Universitetskyrkan. Och vårt samtal utgår från tredje söndagen i advents evangelietext, som är hämtar från Lukas evangeliet kapitel 3- Verserna 1-15 Och så här står det där. Under femtonde året av kesar Tiberius regering när Pontius Pilatus var ståthållare i Juden, Herodes Tetrark i Galileen, hans bror Filippus i Ituren och Traconitis och Lysanias i Abilene och när Hannas och Kajafas var överste präster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 Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem Huggomsyngel, vem har sagt er att ni ska slippa undan den kommande vreden?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 Vad ska vi göra? sa han till dem. Pressa inte av någon pengar med våld eller hot utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Välkommen Maria! Tack så mycket. Nu har vi lyssnat på texten. Mm. Lång. Text. Lång text. Ord och inga visor. Ja, verkligen. Och namn. mycket gubbar hela tiden. Alltså. Mycket där i början. Ja. Tung rikningsövning. Mm, Vad blev du uppfylld av i, i dina känslor och i dina tankar? Jag hamnar ju på två ställen när jag hör den här texten och när jag läste den innan. Dels så är det just det här med att det är så mycket män hela tiden. Mm. Det är bara te trarker Och det är Johannes som är son till Zacharias Och det är Abrahams söner Och sådär Det finns liksom inte en kvinna Nej. Överhuvudtaget i hela texten Var är de då? Ja Jag antar att de sitter där bland Folket, ja. kanske Så. Men de är ju definitivt Inte speciellt viktiga Och, och sånt stör ju mig lite Då mm. Um, framförallt en, en dag som idag, faktiskt. När vi just liksom har varit med om att en kvinna inte har blivit president. Just det, vi ska säga att vi spelar in detta lite tidigare än uh, vad detta sänds. så det är precis efter valdagen i det amerikanska presidentvalet. Tack för det, klargörandet. Så, ja, ja, men det är helt riktigt. Så är det. Så att det är viktigt för lyssnarna att vi är lite före vår tid mm. uh, än vad det sänds. Och... Uh, jag tror att både du och jag är ganska uppfyllda av denna, denna dagen. Mm, och det tror jag att ni säkert också minns att ni var. <laughs> um, så att det, det finns mönster som går igen i historien helt enkelt. Um, och det är väl kanske den andra saken som jag slås av lite och, och drabbas lite av här att Johannes kräver ingenting annat än att folk ska uppföra sig anständigt. Ägnar inte åt utpressning. Ägnar inte åt våld. Man tycker att han ställer extremt låga krav på folk. Mm. Och han är inte messias, vilket folket genast tror. Vad har han för roll, tänker du? Vad är hans roll för, för människor? Ja, vi kallar honom ju vägröjaren. Ja. Och kanske är det, är det han liksom som en sån där uppvärmningsakt före för det stora bandet kommer på scen. Liksom förbered lite, få folk att börja klappa händerna i takt och, och mjuka upp ledarna lite. Och sen så är det dags för en stor show. Han är ju rätt barsk och hård i sin ton. Mm. Men samtidigt så ställer han ju mycket lägre krav än vad Jesus kommer att göra. Hur skulle du predika? Börja en predikan. Vad är det viktiga du vill ta fasta på? Över den här texten. Ja du. Det är väldigt, väldigt lätt att hamna i någon slags gärningslära här tycker jag. Vad tänker att, du då? Att, att hamna i att man ska agera sig till himlen. göra rätt grejer. Ge bort saker. Mm. Och så. Så det är väl min första frästelse. Liksom. Att inte hamna där känns angeläget. Mm. Och samtidigt så är det ju viktigt med hur vi behandlar andra människor. Så att hitta en balans där. Jag är väldigt förtjust i en röstropare i öknen-delen. Mm. Och den skulle jag väl kanske lyfta lite mer. Det här, den poetiska biten i texten. Man kan ju aldrig predika över allting i en text. Så att man får ju faktiskt ta och välja någonting som sticker ut. Vad tänker du att det är för röst som, som ropar? Är det liksom ett, ett uh, Kyrie eleison, Herre för varma dig över världen rop? Eller är det ett, rop, ett uppmanande rop? Hur, hur tänker du? Ja, ibland så tänker jag att det här kanske är de där stenarna som ropar. Ja. Att eh, om människorna är tysta så kommer stenarna ropa. Mm. Är det kanske de som ropar i öknen? För vem är annars i öknen? Mm. I öknen är det ju bara rövare och lejon och människor som har blivit fördrivna onda andar och annat. Ja, just det. Allt som hör öknen till tomheten också. Mm. Som man kan skava i oss. Precis. Att få en röst in i den. Och samtidigt är ju öknen platsen där man också möter Gud. Mm. Mm. Jesus går ut i öknen för att vara själv. Och Hagar möter seendets Gud i öknen. Mm. Mose är i öknen. Så att det är ju där som Gud görs tydlig för människor. kanske När allting distraherande försvinner. Och då är det frågan om det inte är Guds röst som ropar i öknen. Men vem lyssnar? Vem är i öknen för att lyssna? Mm. Johannes uppdrag är att, att få oss att våga gå ut i öknen kanske. Eller att uh, bana vägen. Att, uh, den här, tänk om den här lila tiden, nykyrkoåret, förberedelsen att liksom julstäda eller att mm. på något vis öppna, öppna mig för, för det som jag kan ta emot. Mm. Inte för det jag ska göra. Precis. Och den här rösten kan hjälpa mig att, att påminna mig om att, att öppna för det, för det som är viktigt. Ja. Och det är ju intressant med sådana här texter mitt i vårt julmys. Mm. Mm. Det är ingen som egentligen är sådär jätteintresserad av att komma till kyrkan och höra att de är huggormsyngel <laughs> när de egentligen är på väg hem till glöggfesten. Och, och det finns någonting väldigt intressant och någonting väldigt kreativt i den spänningen i den sältan där. Som inte är helt enkelt. Nej. Hur fixar vi det då? Jag hoppas och jag tror att de flesta av oss vi klarar av att hålla två olika känslor i huvudet på samma gång. Mm. Vi, vi klarar motsättningar mycket bättre än vad vi emellanåt tror att vi gör. Och jag tror att väldigt många av oss är medvetna om att den här sältan och den här svårigheten, det bäska och det bittra det finns som ett stråk i julens mm. budskap också. Mm. Jag sitter och funderar kring det här med vad är befrielsekraften i detta? Alltså, jag vet ju att du är du är ju expert på det här med predikan eller har i alla fall funderat mycket på det och utbildat dig mycket kring detta med predikan. Jag är inte så tränad men jag försöker alltid tänka när jag ska försöka liksom hitta ett manus utgå från till predikan att är det här till befrielse? Alltså hur är mm. detta jag säger nu evangelium? Alltså vad är det glada budskapet? En sån här söndag, en sån här text. Mm. Du var ju lite inne på det här med att inte fastna i gärningslära. Utan mm. Då tänker jag säkert att du är inne på nåden. <laughs> Och fint. något annat. Men vad, vad tänker du? Vad, vad är till vad är den befrielse du behöver i detta, om du ska utgå från dig själv? Eller ja, om du tänker på Ja, det är ju en spännande fråga. En av de frågor jag har fått lära mig att ställa till en text är, vad säger det här om Gud? Ja. Och det är ju med våra evangeliet i det här. Men för mig är det kanske lättare att, att hitta ett svar på vad det säger om Gud. Mm. För att Gud är ju den som, som ska fylla alla klyftor, som ska sänka bergen, som ska räta ut stigarna och vägarna och som, som ska på något sätt föra människor till frälsning. Gud är den som ska ställa allting till rätta. Mm. Så det är en, för mig en väldigt skön text rakt in i ett ganska förtvivlat världs- och samhällsläge där vi lätt blir passiva för att det verkar så himla eländigt. Alla dessa mäktiga, alla dessa stora människor som ägnar sig åt egen kärlek och använder nationerna och folken för sina egna syften. Och det känns ibland som att det liksom inte är någon idé ens att engagera sig. Och så kliver Johannes rakt in i det och säger att det här är inte rättfärdigt. Gud är den som kommer ställa allting till rätta. Och det finns saker och ting vi kan göra för våra medmänniskor under tiden. Och där finner jag en kraft. Det finns en kraft i att jag kan i alla fall göra någonting litet. Det finns en kraft i att veta att Gud vandrar på de utsatta sidan. Och även när man börjar en text med att rada upp alla de mäktiga männen så handlar det ändå i slutändan om en Gud som blir liten som ett barn. Mm. Att ställa makten inför en narspegel och, och välja maktlösheten som ett medel för att kärlekan ska slå ut i världen. Det är någonting som är väldigt radikalt i det. Och där finner jag predik och kraft. Mm. Ja, jag tänker... Jag fick en bild i mitt huvud nu. att Är det Johannes som säger till oss att förena er, starta föreningar, bilda grupper, bygg kyrka, våga ge era röster tillsammans så att ni bildar köror, alltså mm. Bana väg. Om vi tystnar så ropar stenarna. Ja, alltså jag tänker just det här liksom, vi ser ju ett samhälle där, där föreningslivet är minskande och de, de sociala fysiska mötena ute runt omkring kanske inte är så så stora som de har varit en gång jag vet inte, det kanske håller på att förändras men det låter som att det är Johannes röst som säger att eh, hämta kraft i varandra mm. Jag tänker att det är lätt att vi eh, fastnar i att eh, det är inte som det var en gång, så att det är mm. ju dåligt då, folk är inte med i politiska partier och folk är inte med i föreningar och så tänker man att nej, men då är det nog kört men så är det ju inte det finns alltid en ny väg. Det finns alltid ett nytt sätt för människor att mötas och det kommer vi alltid att göra för vi behöver varandra. Mm. Men däremot så är det en nyttig påminnelse för oss att, eh, att med Michelle Obamas ord, liksom, when they go low we go high. Mm. Vi älskar den här världen tillbaka till Gud. Det är så vi gör. Vi vi möter medmänniskan med värme och med kärlek, det är så vi gör vi lönar inte ont med ont Nej. utan det är bara med kärlek och med medmänsklighet som vi vänder den här skutan och ifall det skulle vara så att vi går under på kuppen då har vi gått under av kärlek mm. Ja, och så tänker jag att eh, i detta att det alltid finns en ny väg så är det ju oftast så att jag kan inte se den själv. Nej, där den jag står. gror och den spirar under fötterna på oss. Ja, och jag har ingen aning om det. Den når inte mitt eh, medvetna och den når inte heller mitt känsloliv där istället rädslorna blir starka och rädslor vet vi ju har en väldigt stark inverkan av våra försvarsstrategier på hur vi handlar, agerar och låser in oss och försvarar oss mot världen. Mm. Hur ska jag kunna få större tillit och hur kan vi predika tillit mm. till att det är den här sårbarhetsvägen som är framtiden. Det lilla barnets väg. Mm. Som inte kan annat än att vara utlämnad. Ja, och det är ju svårt. Hade det inte varit svårt så hade ju alla gjort det här. Och det, det hade inte varit några problem. Um, ibland tänker jag att det, det är lite som, um, som när man var så där lite ny... Uh, kristen och, och ny att, att man är tvungen att övertyga sig själv om en del saker. Fake it till you make it. Liksom. Ja. Och jag tror att sådana här saker där handlar om att börja göra. Börja leva i kärleken och börja agera i kärleken och låt övertygelsen följa därpå. Vi låter ofta oss hindras av att vi måste liksom känna fullt ut att nu är det helt rätt och, och nu kommer allting funka. Och så. Men känslor är inte fakta. Nej. och Våra känslor påverkas av det vi gör och de vi möter och allting som händer. Och därför så är det nog faktiskt så enkelt och så svårt som att vi måste börja agera kärlek innan vi känner kärlek. Just det vill jag en förändring så måste jag börja försöka leva min förändring mm. det är liksom enda sättet, jag kan inte sitta och, och bara vara i det gamla och tänka att plötsligt händer det Ja, alltså, <laughs> Eller? Paulus fick en trevlig liten blixt på vägen till Damaskus men vi är ju ganska få som får det mm. utan de flesta av oss måste ju kämpa oss fram till våra övertygelser. Mm. Ja, därför att, att våga leva den förändring jag vill att sakta på mina skakiga ben eventuellt våga vara den som lämnar ifrån mig en shortre jag har för mycket Mm. vågar prova vänlighet framför den liksom, surhet som kanske känns i min kropp den dagen, att inte agera utan att våga prova något annat, jag tror att man kanske kan göra det utan att det blir gärningslärare av det så att säga att jag tror att det är av regelboken så kommer jag få vinning alltså, inte på det sättet men att helt enkelt prova leva den förändring jag önskar eller drömmer om. Ja, och vinningen i det här fallet handlar ju inte om det eviga livet. Nej. Utan det handlar ju faktiskt om hur mm. skapar vi någonting som är så likt himmelriket här på jorden som det bara är möjligt. Och det gör vi genom att agera den kärleken. Det kan vara allting från att knäppa av ett cykellyse som står och lyser på en cykel mm. till att hjälpa någon över gatan, till att gå och besöka någon, till att bjuda hem en flykting på middag. Alltså, det börjar ju i de små sakerna. De där sakerna som alla kan göra. Det är inte alla förunnat att vara stora humanitära hjälpar. Mm. Men om alla gör någon liten grej. Det låter jättebanalt. Men jag tror att det som väldigt ofta hindrar den här världen från att bli en bra värld. Är att vi låter bli att göra de små banala sakerna. De stora hjältarna de finns och de kommer finnas. Och visst vore det härligt om de var fler. Men det som bryter ner oss det är ju den... Den lilla elakheten och den lilla tanklösheten dag från dag som gör att människor blir ensamma och isolerade. Ja, eller inte minst likgiltigheten. Ja. Och ett evigt gäspande mot det som sker runt omkring. Ja, precis. Och ja, Att börja med att faktiskt ge den där kollegan en komplimang för den fina blusan. Som man tänker, men mm. inte säger. Mm. Ja, det är banalt. Men... Banalitet leder till någon form av vana som leder till ett bättre klimat oss emellan. Och ibland så fnyser man för mycket åt vanlig enkel snällhet. Jag kommer ihåg för ganska många år sedan nu har jag plötsligt bestämde mig för att, att nu så ska jag börja våga säga när jag tycker någonting har varit bra eller när jag tycker någonting har varit dåligt mm. det vill säga någonting som jag har hört någon som har föreläst eller jag har hört någon som har att chefen har sagt någonting som jag reagerar på antingen positivt eller negativt det jag förut kanske liksom höll det inom mig och det skapade irritation och någon slags så här, frö till bitterhet att det liksom inte riktigt. Jag gör mig inte tydlig med vem jag är. Just det. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag prova den på att försöka leva sin egen förändring. Mm. Och då gjorde jag det: det vill säga: att eh, få bli så sårbar som man faktiskt blir, när man antingen säger till någon att det du sa innan det, det fick mig att känna mig dum. Mm. Eller liten eller vad det kan ha varit för någonting. Alltså det, det är just, man blir ju sårbar när man säger något sånt. Ja såklart. Och likadant att faktiskt säga till någon att tack för de där orden. De betyder mycket hos mig. Där blir man ju också sårbar eftersom att jag delar någonting som är djupt viktigt mm. eh, för mig. Men hur viktigt det är att inte bara för den andra att ta emot en, en respons eller... Eh, feedback eller en kontakt utan också för, för, för mig som lämnade ifrån mig det. Att jag blir, gör mig tydlig. Jag kommer fram på en väg och blir också tydlig inför mig själv. Mm. Och jag tror att jag tror det ligger någonting i det, i det Johannes uppdraget. Att, att göra er tydliga. Skala bort mm. Det du inte liksom behöver ha. Försök att släppa all den kontroll som du håller på med men som du egentligen inte kan ha över livet. Mm. Och försök att ta lite viktig kontroll över det som faktiskt är bra för dig. Precis. Det tänker jag är lite så Johannes budskap. Ja, och vi människor, vi har ju, det finns ju en bunt grundläggande behov- efter att mat och sömn och så sådär är tillfredsställt så behöver vi ju bli bekräftade och sedda. Vi behöver känna att vi inte riskerar att bli övergivna. Mm. Och så finns det ett par andra sådär. Och jag tror att de flesta av oss har någon sån där grundtrigger. Någonting som är värre för oss än någonting annat. Och bekräftelsebehovet har ju en sån där lite negativ klang. Men vi bär på det allihop. Det vet man ju bara av hur många... Hur många likes man blir glad av att få på Facebook När man har lyckats formulera någonting klatschigt Och så Och att Hjälpa en annan människa Eller att få en annan människas Fullständigt naturliga Bekräftelsebehov Eller behov av att bli sedd Att bli uppfyllt På ett närvarande och varmt sätt Det är ju ett sätt Vi kan hjälpa varandra Att må bättre Helt Men tror inte du samtidigt att människor idag söker bekräftelse kanske på lite fel platser och på fel sätt? Jag tror att människor alltid har sökt bekräftelse på fel platser och fel sätt. <laughs> ja, ja. för jag, jag tänker mig att det är klart att vi behöver grundläggande bekräftelse av att vi finns till. Mm. Men jag tror ofta, tänker jag just nu när jag säger det, att att den här bekräftelsehetsen som kan utvecklas ibland är just gärningslära. Alltså att, eh, att jag blir till genom att om jag bara säger den fräcka frasen eller skriver någonting klatsigt på sociala medier eller har, har, eller har varit duktig och får liksom klapp på huvudet. Alltså, och det är klart att jag visst vill vi göra bra saker och det är inte det. <laughs> Men. Men ibland så upplever jag att jag själv kan bli lite för mycket bekräftelsestyrd än uppdragsstyrd. Ja, jag tror att den stora skillnaden är storleken på arenan. Ja. Jag tänker mig att när tryckpressen kom in i spelet och Luthers grejer kunde spridas över, över hela det tyska riket så var det ju en enorm kick för honom så där bekräftelsemässigt att nu, nu kan jag tala om att att den och den personen är en åsna till flera hundratusen människor helt plötsligt mer än de här 200 som besöker mina gudstjänster och någonstans så jag tänker att det är den stora skillnaden och naturligtvis så påverkas tonen och intensiteten i behovet av publiken och av en massa andra saker men jag tror inte vi människor är så himla olika från århundrade till århundrade. Jag tror vi drivs egentligen av samma behov och får kickar av samma saker. Det kanske bara har trissats upp i hastighet och i tempo nu. Men, men ja, Frida Kahlo målade sina självporträtt. Är de så annorlunda än våra selfies egentligen? Mm. Um, Salvador dalí tog massvis med självporträtt. och Jag har inte hört någon prata om honom som bekräftelsesökande på samma sätt man avfärdar ton och tjejer på det sättet. Vi är... Ja, synder och rättfärdiga trasiga och hela och fulla av hopp och förtvivlan på samma gång och det har vi alltid varit frågan är vad vi gör åt det och hur vi hjälper andra att leva med, med den med den trasigheten och med den kluvenheten inom oss Ja och hur vi kan gå framåt utifrån där vi står nu mm. Mitt i denna inför denna söndag, tredje söndagen i Advent. Jag känner mig nu väldigt sugen på att förbereda en predikan till denna söndag. Men bra! Tack så mycket Maria Bergus för att du kom hit och delade dina tankar. Tack själv, det var roligt.